Дуже турбувало Шульгу. Розмова з Мельченком дала майорові не дуже багато, але й немало. Принаймні, Шульга вже мав матеріал для першої доповіді начальнику карного розшуку. На її основі був складений список усіх колишніх злочинців, які нині мешкали в місті та області, і дільничні інспектори дістали завдання перевірити, де перебували ті 10 травня, між десятою та одинадцятою годинами вечора. 10 травня Балабан прокинувся пізно. Побачив на столі холодну картоплю, і шматок вареної ковбаси скривився. Несніданок агедота. З'їв тільки ковбасу, випив склянку холодного чаю і, схопивши залишеного сестрою карбованця на буфеті, подався до міста. Потипнявся вулицями і піднявся по крутій алеї до парку над річкою, сів на лавці. Було страшенно шкода себе. Люто зиркнув на дівчат у коротких спідницях, які проходили повз нього, сміючись голосно й безжурно. Він кинув йому слід брутальне слово. Однак від цього не стало легше. Нудьга давила якась чорна безпросвітна нудьга, злість. Другий місяць після звільнення з колонії Олексій Балабан жив переважно у сестри в місті. У матері, яка мала будиночок у приміському селищі, бував рідко. Мати лаялась і вимагала, щоб він ішов працювати. Балабан навіть влаштувався на місцеву цигельню, але витримав тільки тиждень і втік до сестри. Вважав, що Ганна йому багато чим має завдячувати. Він колись залишив у неї речей не на одну сотню. Перед цим облагодив діло. Тільки японський транзистор коштував щонайменше сотень п'ять. Балабан віддав його за дві з половиною якомусь піжонові на Сочинському пляжі, пославшись на матеріальну скруту. І не жалкував. Дві з половиною то й дві з половиною не все одно. Гроші тоді текли у нього крізь пальці. І він, повернувшись до сестри, навіть не запитав у неї, куди і за скільки вона продала крадені речі. Їх з напарником узяли через кілька тижнів. Слідчий мав незаперечні докази. Провів на відставку, лючнавіч із сочинським покупцем транзистора. Той, виявляється, здав радіоприймач у московський комісійний магазин. Не виказав балабан, тільки Ганну. І ось тобі вдячність. Карбованець. Балабан випив за цього карбованця склянку Портвейну і купив сигарет. У нього не лишилося грошей навіть на воду. А йому так кортіло випити холодного бочкового пива. У Балабана аж пальці затрусилися, коли пригадав його смак. Пиво продавали в кіоску на бічній алеї парку. Балабан уявив, як здмухує пінну шапку з кухля, і наважився. Повільно підвівся, потягнувся і попрямував до кіоска. У будній день тут не було черги, стояли лише три-чотири чоловіка. Льоха сперся спиною на шорсткий стіл каштана, під яким стояв кіоск, почав очікувати. Незабаром до кіоска підійшов хлопець. Балабан торкнув його за плече. Постав кухоль, підморгнув, колись віддячу. Той відсторонився. «Ще чого захотів?» зневажливо посміхнувся хлопець. Цього вже балабав не міг стерпіти. Висунув з рукава лезо ножа так, щоб бачив тільки хлопець. «Поставиш?» – запитав погрозливо. Той посірів. Озирнувся на двох літніх чоловіків, що пили за кілька кроків, але ті стояли спинами. Усміхнувся буфетниці жалібно. «Два!» – ледь витиснув з себе. Буфетниця байдуже виставила кухлі, яке її діло, хто кого пригощає, пивний кіоск, не павільйон мінеральних не вод. Тут усього і набачишся і не Хлопець підсунув балабану кухоль, і той ледь утримався, щоб одним духом не спорожнити його. Однак зловтішно посміхнувся і вилив пиво на землю. «Що даєш, падло?» – тицнув порожнім кухлем хлопцеві підборіддя. «Муха, не бачиш?» Замов ще. «Пробачте, забелькотів той».